Negyedik fejezet Jean eddig csak óvatosan dicsérte Mr. Binglit, de amikor négy szemköz maradt hugával, bevallotta, mennyire tetszik neki. Minden fiatalember példát vehetne róla, mondta. Olyan értelmes, jókedvű élénk. Senkiben sem látta még ilyen vonzó modort, ilyen könnyed, tökéletes nevetséget. Hozzá még csinos is. Jegyezte meg Elizabeth. Egy fiatalembertől ezt is elvárjuk már, amennyire tőle telik. A jellemére ezt teszi fel a koronát. Nagyon hízelgő volt rám nézve, hogy másodszor is felkért. Ilyen figyelmességre nem számítottam. Te nem, de annál jobban számítottam rá én, a te nevedben. De éppen ez az egyik nagy különbség köztünk. Téged mindig meglep a bók és a figyelmesség, engem soha. Mi sem természetesebb, mint hogy újból felkért. Gondolod, nem látta, hogy legalább ötször olyan szép vagy, mint bármelyik más nő a teremben? Nincs semmi okod, hogy udvariasságáért hálás légy. Annyi bizonyos, hogy nagyon kellemes fiatalember. Neked adom. Tetszettek neked már ostobább emberek is. De kedves lízi! tudott te túlságos a hajlasz arra, hogy általában szeresd az embereket. Senkiben sem látsz hibát... Az egész világ jó és kellemes a te szemedben. Soha életemben nem hallottam, hogy valakiről is rosszat mondtál volna. Nem akarok senkit sem elhamarkodva megítélni, de mindig csak azt mondom, amit gondolok. Tudom, hogy így van, éppen ezen csodálkozom. Benned annyian józan néz, Hogy a lehetsz hát ilyen őszintén mások ostobaságával, dőrességével szemben? A szillelt őszinteség elég gyakori. Lépten nyomon találkozunk vele. De őszintének lenni, hivalkodás és minden melléggondolat gondolat nélkül, meglátni a jót mindenki jellemében, és még jobbnak feltüntetni, elhallgatni a rosszat, ez csak te tudod. Neked persze Mr. Bingley nővére is tetszenek. Pedig a modoruk nem olyan kellemes, mint a fivérüké. Elsőre nem. De ha az ember beszélgetni kezd velük, rögtön felfedezi, milyen kedvesek. Miss Bingley az öccsénél fog lakni, ő vezeti majd a házat. Nagyon tévednék, ha nem bizonyulna igen bájos és kellemes szomszédnak. Elizabeth csendben hallgatta nővérét, pedig más volt a meggyőződése. A két Bingley nővér viselkedése a bálon nem arra vallott, hogy súlyt vetnek mások tetszésére. Elizabeth élesebb szemű volt, mint Jane, s kevésbé alkalmazkodó természetű. Nem is halmozták el annyi figyelmességgel, ami elhomályosíthatta volna ítéletét, s ezért nem tudott osztozni nővére kedvező véleményében. Bingliék tekintélyes észak-angliai családból származtak, és ez a körülmény mélyebb nyomot hagyott emlékezetükben, mint az, hogy öccsük vagyona, s az övék is kereskedésből ered. Mr. Bingley majd százezer font vagyont örökölt apjától, aki földbirtokot akart szerezni, de nem érhette meg terve megvalósulását. Fiának ugyanez volt a szándéka, néha körül is nézett egyik-másik grófságban. Most azonban, hogy szép kastélyhoz jutott és vadászati jogot is szerzett, sokan úgy vélték, már akik ismerték Mr. Bingley kényelmes természetét, hogy egész életét netherfield fogja leélni, s a birtokvásárlást a következő nemzedékre hagyja. Darcyhoz álhatatos barátság fűzte, élesen eltérő jellemük ellenére. Darcy könnyed, nyílt, hajlékony természete miatt kedvelte bingley bár bár lelkialkatuk nem is lehetett volna ellentétesebb, s bár a maga természetével sohasem látszott elégedetlennek. Bingley feltétlenül bízott Darcy Szilárd barátságában, s rendkívül nagyra becsülte ítélő képességét. Kettőjük közül Darcy volt szellemileg fölényben, bingley sem mondhatta senki korlátoltnak, de Darcy valóban okos volt. Gőgös, zárkózott modora pedig, noha kifogástalan, nem volt megnyerő. Ebben a tekintetben határozottan barátja javára billent a mérleg. Jellemző az a mód, ahogyan a Meritoni bárról beszélgettek. Bingley azt tartotta, hogy soha életében nem találkozott kellemesebb emberekkel és csinosabb lányokkal. Mindenki szívesen és figyelmesen bánt vele, nyoma sem volt a merev veszélyezettségnek. Pillanatok alatt mindenkivel megismerkedett a teremben. Ami pedig Miss Bennetet illeti, nála szebb angyalt el sem tudott képzelni. Darcy viszont a jelenlévők közül keveset talált szépnek, senkit sem előkelőnek, senki rán nem érzett egy szikrány érdeklődést sem, és tőlük sem kapott sem figyelmet, sem örömet. Miss Bennetről elismerte, hogy csinos, csak azt kifogásolta, hogy túlságosan sokat mosolyog. Ebben Mrs. Hurst és Huga is egyetértett, de azért Miss Bennet mégis nagyon tetszett nekik. El voltak tőle ragadtatva. Elismerték róla, hogy Bájos teremtés, és szívesen fenntartották vele az ismerettséget. Mivel Jean így Bájos teremtésnek minősült, Mr. Bingley e határozat alapján feljogosítva érezte magát, hogy úgy vélekedjék a leányról, ahogy jól esik.